Euskal Herriko laborantza gambarak ameka urte ospatuko ditu larubatean, hain iza mondiolo zen, eta oztaz mintzatzeko gurekin, beñat molimoz, kolendakaria egunon? Egunon zier eta egunon entzulegu zier. Beraz, larumat goizian, eh? oizko biltzar xia, usheian bezala, Euskal Herriko, laborantza gambara, 2000 eta amabos garrin urtean, landu du horrek proiektu bat, akba, hiriguneko lujaldean eraman laborantza diagnostikaren emaitzen aurkezpena, zer leku laborantzarentzat hirigunean ondoko urteetan galdera horrekin, beraz, lehenik beinat molimoz, diagnostiko horretan, argida 2000a, 2000a eta amartarte hori iluna izan dela, akbako laborantzaren dako. etxe bizitzak pairatu duen espekulazioaren ondorioa. Ba, to Juline uh, eh? uh, uh, bon, ez bakarik menna eh? horrekdakigu uh, chebitziitza uh, uh, den dako uh, edemu frago duan uh, de la eta gio beste agasoinia da, biztaina, e, hor diren etxalden txegi da, ez dela e, segoktatia, eta hor pentsatzeko da ere, e, lehentasuna emaiten malin bada etxe bizitzari e, laborantzuan plantatzea, plantatzea ere e, neke, neke dela e, gune horietan. Zenta hori da e, gure desafigoa ere, e, untsa da egtia, laborentxas albatua erdela, baina behar dira ere baldintza onak e, ezari parean. Diagnostika hortan agertzen dena da, orai lau hektara erabiliak direla profesionalki, e, hori eta egun neko hitonoia hartua da eta beste erraztakoa e, pence eta izari guti batetan baratze gintzarako ere, badira eremuak. Hara, beraz, uh, bon, diagnostika horrek erakusta emaiten du uh, lurrak uh, gutitudila uh, akbako edemo horretan, uh, eta diagnostika horrek uh, erreten du ere, uh, laborariko purua ere, uh, txipituz uh, dola. Eta beraz, uh, akbaren uh, nahia zen, uh, bon, diagnostika bat uh, egitea, bena ere ikustea uh, gurekin lan horretan, Uh, zer egiten aluketen uh, uh, hautexi horiek eta uh, akbako arduradun uh, dezbertinek uh, tendentzia horren uh, beste suat uh, izultzeko ni hontik albalimada. Suen lana, eh? bi partetan nunbait banatu dela erranditeike, diagnostiko eta estrategia baten uh, plantan ezartziaz, baina proposatzia akbako hautexiak zer estrategia presezki proposatzen duzue? Be, lehen, uh, lehen parte batean da, justu ustua, uh, be, luharen, uh, luh edemu horien uh, salbatzea, eta hortako uh, plantan emaitia uh, hor diren uh, tresnekin, horai uh, diren tresnekin gana ebitu etxe behar dela uh, laborantza kundutan, uh, kundutan hartu, uh, laborantza uh, baitez badakoa da, uh, akba, uh, akba gune hortan uh, uh, jende kopuru haundia da, Eta jende kopuru hori uh, berda da elikato, eta beraz, uh, behar nira produktuak eta uh, horbedean izan eta horbileko, horbileko merkatuat uh, ere sortu, beraz uh, lehen uh, gauzada uh, lujaren uh, babestea. Eta hor behar dute hautua hautua egin uh, etxebitzitzaen dako behar dira lurak, bena laborantzaen dako ere behar ditugu lurak uh, salbatu, eta horretarako badira uh, gaur egun uh, tresnak uh, lur horien uh, salbatzeko. Eta uh, nik usteut, uh, uh, eta gure aholkoan hori uh, emaiten du ere, uh, kolektibita, uh, kolektibitatek behar utela engaiatu uh, galtzen diren lur horien uh, salbatzen, Uh, uste bitut, uh, kolektiboki zinez uh, ahalak handiak uh, didela uh, lujaren salbatzeko. Uh, ez dakit, zenbatu alizan duzuenez, zenbakiak uh, ateratzen proposatzeko uh, eutetxek, jakin dezakten ze prezio lukeen horrek, baina aurre bat ateratu duzu, eh? Ez, ez du, baita espada uh, ateratu uh, onokoan, eh? Uh, Ut, uh, ba, hori uh, uh, akbaren uh, ardura izanen dela, uh, akbak du bere uh, behar dute deliberatu, uste dut, uh, uh, hendako lehen gauza dela uh, erabakitzea, hara, uh, etxe bitzitzako honameste lur uh, uh, ezagiko ditugu, eta laborantza indako behar ditugu salbatu ere honameste lur. Eta hor, uh, uh, hend uh, hen ardura da. Eta zuen ustez, surasaldien arabena, pres direan, behar diren baliabidean emaiteko? Be, hori da, uste hot, haute txietan zumaitzok, zumaitzok nahio dutela etxe bizitzari lehentasuna eman. Hela, behar dute kundu egendatu egun... Uh, etxe-eraikitziak eh, etxe gauzaba dela, abena behar da bestetik ikusi ere, eh, oraiko beste desafi, ditugun desafioetan, eh, eta hortan eh, partikulaski eh, eh, klima aldaketa hori, eh, horbileko janaria ere behar dela segurtatu, sustut eh, jendetze jaundia delaik akban, eh, akban bezala, eta hor behar dila zinez lehen tasun batzu eman, nahi, nahi bali du zaurik eh, efikazak izan, ondoko urtetan. Hor, non baita, aipatzen uh, ari gira, hirian nola behpiztu laborantza, lotzen alda pixkabat uh, hiria eta erriaren arteko dezber dezberdinitasun horrek uh, kezkatzen dituela jende batzu, eskoleriko laborantza ganbarak zion laborantza etzelabatera aipatzen LPCI uh, lugalde proiektu horretan, ala ere, uh, eskoleriko laborantza ganbarak lugalde proiektua hori defendiatzen du, zergatik, Ebe, uste bitu, uh, bon, uh, zer ikusten da? E, e, ikusten da, mementuan, uh, animaleko desoreka badela uh, barnekaldia eta kostaldean artian, eta hori uh, bizitzalen uh, aldetik, eh, konzentratu da bi uh, uh, populazioa uh, kostaldean, lana lanarean uh, konzentratu da, eta barnekaldia uh, laborantxaren, uh, laborantxaren esku da, eta ikusten du, barnekaldia ere, uh, Husten aldi dila eta uste dut guk uh, elgar osatze bat ezartzen balimada lekian eta hortago gira gu uh, herri elkargo bakararen uh, alde Elgar uh, osatze horrek, numait uh, be goguetak uh, soxen aldituela eta numait uh, Bahnek eta kostaldearen arteko horrek hori uh, uh, numait uh, desorek aurri, numait uh, sushentzen alduela E, Eztia justuki kontrako efetua ukaiten ahal, gara eta barnekaldea oinogeiago bilakatu kostaldearen janari egesegba, eta lugalde osoaren mailan hartzemadira erabakiak tendentzia hori ukan be, espezializatzeko guneak. Bo, ez dut, hafen, uh, behar da edo, uh, numait, Laborantza modelua ere, behar da, enetako berriz ikusi, eh, ez da, in behar bon, populazio handia delakoan, ez da, joan behar sistema eh, entantzibo bati buruz, edo, espezializatu bati buruz. Hor laborantza modeluak ere behar du, behar du aipatu eta behar du aipatu uh, guk hemen barnekalde honetan, hemen behar aipatu ere uh, kostaldeko, uh, kostaldeko haute txiorike, behar du te, uh, guguan hartu uh, laborantza beharrezkoa dela, horbideko uh, laborantza salbatzen uh, aldutela bedek haute honak uh, uh, eginez, eta bahnekaldea elgar osaketa bat ere onai zaiten aldela modero irankor bat sustatzen balimada laborantza mailan kalitateko esko, ekoizpenekin eta hori ere baliagarri zaiten aldela jendetzearen dako. Lauro bateko biltzernak gusian, Jean Rene Txigarai, eh, Euskal Kosta turriko iriguneko lendakaria hori izanen da, zer eganen eh, du, bai edo ez edo ze baliabide emanen duenak bak? Be, ez dakit argapostu ikerriko dinez lan horren presentaketatik lan da. Uztot, jaleire gure motivazioak ikosiko dituen. Zain zainik guk laborantza irankohan nahi dugu ahal bezain luzaz eta initzurtez ono hemen izan da dien laborantzako modelua. Uh, bon, hori uh, hori uh, intzunen du eta intzunen du ere, uh, ebe, uh, kostaldia eta barnekaldearen nekaldearen uh, lotura hori behar dela uh, uh, atxolotoki uh, sortu, uh, elgar osekat, osaketa hori, eta hortarako behar dela bon, eh, herri elkarko bakar batiburuz uh, juan, zenta uh, laborantzaren uh, gai hori uh, or, uh, orokorki uh, aipatie izan dadin eta uh, denetaik uh, sustengatu da. Ba. Urte betetze eguna ere baita bat haitzineko uh, urteari so egiteko parada, jas Europako politika mankomuna edo pake reformaren Gauzatzea egialdeka oroak IPAG Euskal Eiko lagundu duke laborantza genrakzertan na lagundu dituzue. Eh? Bon gure gure lana da uh, laborrien laguntzea sortut bere uh, pak dosi horien betetzen. Eh? Gero bon, hor, ho uh, jakin behar da uh, eskualdeak diula uh, bigenpilajeko laguntza horiek uh, uh, emaiten. Uh, regiuneak uh, du autoriteto-gestion hori da, uh, hori ditu banatzen migarren bilareko laguntza horiek. Eta beraz, uh, hori ere, uh, gu eginditu gu bilkurak uh, uh, eskoldeko teknikalarekin eta hautetxeekin. Uh, hala, uh, numeit, uh, uh, hen, de, hemen defendiatzen dugun laborantza modelo hori uh, azkartzeko eta sh, uh, sustatzeko. Eta jortan ahotu uh, batzu uh, bon, uh, lekian le le ezarriak izan dira, eta hala, beraz, uh, guge maiten du lana laborariak boruz, bistana serbitzuak uh, xer uh, eskainiz, pak eh? duzier horien betetzean, mena ere uh, politikoki uh, lamate maiten du uh, zinez gure modelua uh, laborantza iranko hori uh, kondultan hartia izan da din. Importantata da beraz eh, eskualde handi hortan ohai eh, nola la riccazione di suo Be, suan bejak be ustaut eh, bon Onak izan ditugu guk eskolderik, beti, beti danik, bon, eskoldak launtzen gitu gure funksionamenduan e, eta beti harreman, harreman onak, bon, orai eskoldea handitu da, eskolde jortan bat dira gu bezala bohokatzen direnak laborantza irankor eta herrikoi baten itzulean, Baina uh, bi, uh, bi modeluak hor dira, uh, eta beraz gu nahi badu zinez uh, gure lekua, modelo hori aintzina eman behar duku beste herrialdeko uh, estrukturekin uh, harremanetan sortu. Baina uste dut, uh, bestekin, uh, bestekin uh, urratxodi inaintzin behar dugulak guk uh, hemen median uh, jada uh, azkar izan, eta jortago dugu guk gure pozizionia herri elkarko bakarbaten uh, bakar dako uh, hartu. Uh, zenta uste bitut uh, pizu gihiagu kaitan denak el elgarrekin uh, uh, ari bali magira. Uh, Hori uh, gana edu uh, gu beti danik, uh, orai arte gure funksionamenduan uh, nahi izan dugu uh, haute tsekin uh, uh, harremanetan izan, nahi izan dugu beti kontrumintzailekin ere harremanetan uh, izan, eta uste hot uh, hola, gidela, hola gidela, askarre askarreko izaiten hal eta uste utzu pizu gilako ere uh, ukaiten hal eta beste uh, laborantza sail hori uh, belesiki hartuz, za uste utzu hemen uh, garapenatas aurlatzen diren beste estrukturaeekin jernabituta uh, garapiitzeko estrukturaeekin badura ere hor ere gure harremanak uh, askartu uh, eta sinestia dena ke uh, berxentsulat uh, aisan Bihunata Maseieko, zer lehentasun mota hartzen duzue behar berezkoak? Be usto to hor gure lehentasuna izan den uh, etxalden uh, segida. Uh, Lekian ezagidun uh, behatoki horrek uh, erakusten nauku uh, uh, zinez ainitz etxalde uh, ondokun urtetan uh, uh, segida igabe galditzen didela. Eta gustauta gure onduko ozteko desafio handiina uh, hori izanen dela gazten, uh, gazten plantatzia etxalde hoitan eta baldintza tza uh, niuntik uh, alba lima da seurik baldin honetan, uh, gana meditu, baldintza onak honak direla uh, uh, etxaldia usten duen eta jarsaleren arteko jarri berdila uh, behar onak izan. Uh, ingura mena ere berdela ona izan uh, plantatziaren uh, kausitzeko, zenta horrei uh, ikusten da ere ainit gazte ikan putik etorzen dela laborantzan uh, plantatzeko, eta beraz hor balim, bada uh, potentzial bat uh, ikertu behar duna, mena, Sinez uh, baldintza onak behar ditugu lekian ezarri, sinez uh, etxalde horiek seguida bat ukan uh, dezaten. Eerazoak agro... badu uh, lan, uh, lan, uh, lan handdia emaiteko uh, sailortan. Agro yangintzaz ere biitz beharroa da? Bai ordenan uh, Agro yangintza bi uh, mila hamos urte hortan abiatu dugu uh, liaketa bat ezaarri du uh, Uh, beraz, eh, hemen eh, ikusteko zer zen, agorien gintzen nola gauzatzen gauza hemenko etxaldetan. Eta beraz, uh, liaketa hori uh, lekian ezagir dugu, eta horren segidan nahi izan dugu uh, uh, lan hori segidan, uh, seg segidabat uh, eman, eta horretako jarri gira emanetan er, jertz uh, departamentuko uh, erkarte batekin, Arre peizaj. Eta hekin uh, orai uh, lamat uh, ere manen dugu, eta horire uh, bon, uh, gehio inguramenari lotia uh, den sail bat, uh, bat da, baina uh, bon, badakigu uh, uh, laborantziak uh, izan behar bali madu uh, uh, onduko hortetan, behar inguramena ere zain du, eta txentsu hortak egin egiten dugu lan uh, sail Itzok duak goiterazten dugu, larun batean izanen dela beraz eskola egiko laborantza gambararen urte betetzia, biltzak nagusia, ameka garrena beinat molimozko lehen dakaria, mire eskak izanik goizuntan. Bai, mire eskak